Одразу відчули до неї таку неприязнь, що її доля, незважаючи на доброту дівчини, здавалась їй нестерпною. Спитаєте, чом її так не злюбили? Зла колючка, дочка господині, була, як це свідчило її прозвище, жорстока і зла. І це так ясно відбивалось на її обличчі, що хоч воно було вродливе, всі мали огиду до неї. У доброї троянди, навпаки, було ангельське обличчя, на якому відбувалася сердечна доброта дівчини. І коли вона бувала вдома, то люди, замість того, щоб іти далі, спинялись перед дверима, погомоніти з нею або сміхнутися їй чи просто сказати кілька добрих слів. Мати й дочка дуже заздрили, коли хтось звертав увагу на троянду і вони поклали собі помститися їй. Несчасна добра троянда весь час багато працювала,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 і якби це почуття було взаємне. Вельми сподіваючись на майбутнє, почуваючи себе самотньою нині, вона зогрівала своє тривожне серце невизнаним прихильним почуттям, яке весь час жевріло і ніколи не вгасало. Час минав, та взаємний далі, не кращали. Навпаки, з дня на день її тітка і двоюрідна сестра ставали ще лютішими. Вони отверто шукали способу, як її зовсім згубити. Вони її били, вони її мучили голодом. Та добра троянда не скаржилась. Вона намагалася розчулити їх. Дівчина залишалась такою,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 принеси букет лісових фіалок я хочу ці маленькі ніжні квіти заткнути за пояс хочу прикрасити ними волосся хочу дихати їхніми пахощами о боже і скажеш таке люба сестро я ніколи не чула щоб фіалки розпускались під снігом відповіла бідна троянта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 і зачинила за нею двері. Плачучи гіркими сльозами, добра троянда пішла в ліс. Густий сніг вкривав землю. На ньому не було видно ніякого сліду людського. Бідна дівчина довго блукала в лісі. Вона відчула голод і холод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 «І що ти шукаєш?» «Я шукаю фіалок», – відповіла добра троянда. «Ще не час шукати фіалок», – сказав січень. «Всюди лютує зима, скрізь повну снігу». «Я сама знаю це», – сумно відповіла добра троянда. «Та моя тітка і двоюрідна сестра –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 «Швидше, добра троянда, швидше!» – сказав Бересень. «Швидше, моя люба дитина, поспішай нарвати собі букет!» Добра троянда серцем сповненим радістю нарвала великий букет, щиро подякувала дванадцяти місяцям, що сміхалися їй, і поспішила додому. «Як вже здивувалися жорстока тітка!»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 коли настали ще жорстокіші морози, злій колюці закортіло суниць. І вона послала добру троянду дістати їх, а її мати підтримала цей нерозсудливий наказ. Добра троянда одразу пішла до 12 місяців, де її знову зустріли вельми прихильно і вона повіла там про свої нові труднощі і горе. Дізнавшись про це, крижаний місяць, що тримав у руці Скіпетр, встав і, підійшовши до наймолодшого і найкрасивішого місяця, що був навпроти, передав йому Скіпетр і сказав, Брате, червень променистий, займи чільне місце». Прекрасний червень сів на чолі всіх і махнув скіпетром. Ту ж мить спалахнув палкий вогонь. Негайно розстав сніг, земля вкрилася зеленою травою, дерева прибрались листям, пташки почали щебетати і співати, тисячі квіток запахли в лісі. Настало і відтуче, і радісне літо. В траві з'явились маленькі білі зірочки. Згодом, перед очима доброї троянди, ці білі зірочки перетворилися на кругленькі ягідки суниці, яка достигла миттю. Не встигла добра троянда навіть скрикнути від здивування, як суниці всіяли квітучу землю з усіх боків. Дівчина нарвала їх для своєї сестри чимало. Добра троянда щиро дякувала славним і благородним друзям і протягом усієї дороги, як тільки покинула їх, вмивалася слізьми при згадці про них. Зла колючка та її мати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 і щиро зраділа, побачивши дорогих друзів, і повіла їм про своє горе. Крижаний підвівся і передав свій скипетр місяцеві ряснолистому. Брате, вересень ряснолистий, займи чільний міст.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 а в лісі подув суворий і різкий вітер. Пихата зла колючка нічого не бачила перед собою. Вона щокроку грузала в сніг все глибший і глибший. Вона проклинала добру троянду, обвинувачувала свою матір, що їй дозволила піти. Вона дорікала природі за її жорстокість.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 Голод був страшенний, нестерпний, але думки, що пойняли її, були ще страшніші. Вона бігла супроти північного вітру, але її терзав і гіркий біль більчаю, і гострий напад запізнілого каяття. А час минав і минав.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 Не бачила там нічого. Пора, сказала вона, піду назустріч їм, хай сама загину, а врятую їх. Але вийти не було змоги. Тітка, як ішла, замкнула двері. Добра троянда майже цілу ніч молилася, оплакуючи тих, що завдали їй стільки страждань.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 Що не день, то й марно. Адже обидві її лиходійки померли в дорозі, засипані сніговими заметами в глибині лісу біля голої яблуні. Що було б з доброю трояндою, замкненою в хаті, коли в неї не стало харчів? Якби її брат, що був в армії, і як їй Здавалося, загинув у бою, не вернувся в село, щоб зажити там у щасті. Йому показали оселю доброї троянди, яку негайно ж визволили. Яким чудовим їй здалося чисте повітря. Її брат привів з собою товариша, доброго робітника і гарного парубка. Щось став чоловіком, доброї троян.